Осип Федькович Золота кісочка Була то раз одна вдовиця-стариця Та мала лиш одним-одну доньку Але та їй донька була така красна, як сонечко А коси мала золоті по саму землю а мати каже раз до неї, «А знаєш ти, доню, що твій отець спокійний заручив тебе ще маленькою за одного царевича з тридев'ятої землі, за шкляними горами та за солоним морем. Та й таке собі дали слово, аби ти, як скоро тобі буде у шістнадцять рік, Сама до него поїхала. А сьогодні кінчаєсь тобі шістнадцятий рік. То треба, абись їхала у тридев'яту землю до твого нареченого, бо я присягла твоєму вітцеві, що тебе, нареченець, відошлю. Я би сама з тобою поїхала. Але й сама видиш, яка я стара та слаба. Добре, мамо, каже царівна, я поїду. Але скажіть мені осідлати мого коня-срібногриза. Та й дайте мені зомнов мою пістунку, служницю, що м'я викутала, вибавила, бо вона мені вірна. Добре, доню, каже стариця та й сказала зараз озідлати коня-срібногрива для дочки, а для пістунки – другого коня, буланого. А дочку убрала у дорогі царські шати, поклала їй золоту корону на голову, та й каже до неї, «Наш тобі, доню, ще оцей золотий перстінь, це є пам'ятка». «По твоєму батькові покійному, але уважай, абись го не загубила, бо лихо тобі буде. А ти, пістунко, служи моїй доньці, а своїй пані вірно, бо ти від мене кривди з роду не мала, то Бог би тебе за мою дитину покарав, якби ти їй кривду зробила». Я буду своїй пані вірне служити, каже пістунка. От і посідали на коні, та й поїхали. Царівна на срібногривім, а пістунка на буланім. Але по дорозі схотілось царівні дуже води пити, бо то було літо та дуже спарно. А як приїхали вони до одного броду, так вона каже до служниці. Візьми, Любко, мій золотий кубок та зачерпни мені води з броду, бо я згоріла пити. А служниця каже до неї. Колись те згоріли води пити, то зачерпніть собі самі, бо я не можу, мене голова болить. Отже, царівна мусила сама з коня встати та й піти води пити. Але як вона схилилась води пити, то випав їй з-за пазухи той золотий перстінь, що їй мати дала, та й упав у воду. А лукава служниця, як скоро се вздріла, так зараз і скочила з коня, зірвала з царівни корону, зірвала дорогі шати та й каже до неї, що тепер хочеш? Чи хочеш, аби я тебе тут утопила? Чи хочеш мені за служницю бути та до землі святої присягнути, що нікому в світі не скажеш, що ти царівна, а я служниця, але кожному казатимеш, що я царівна, а ти моя служниця? Отже ж царівна взяла та й присягла до землі святої. Що так казатиме, бо вона ще була дуже молоденька, та жаль їй було умирати. Тоді посідали обі на коні та й поїхали далі Царівна на буланім та у простім одінню, а служниця на срібногривім у короні та у царських шатах дорогих. А як приїхали вони у тридев'яту землю за скляні гори та за солоне море, то царевич ждав уже на свою наречену з усім своїм панством, з усім своїм боярством, та й каже «І слихом слихати, і видом видати, а з нареченою та зарученою в неділю рано до шлюбу ставати». А невірна служниця каже: Ой ні, князю, ні, соболю, аж не вволиш мою волю. Вели дівку з конем взяти, вели обом голов стяти. А то за що? питає царевич у служниці, бо він гадав, що все його наречена. От тому, каже лукава служниця, Бо оця дівка та оцей кінь, срібногривий, хотіли мене затратити. Коли ж так, каже царевич, то коневі зараз голову стяти та на воротях на паль застромити. Дівці же голову не стинати, але післати її в поле най там мої морські стада на шовкових травах випасає. От і взяли коня срібногрива, стяли йому голову та й застромили на царських воротях на залізний паль. Царівну послали з одним маленьким хлопчиком і васиком морські стада пасти. А служниця повінчалась з молодим царевичем та й жили собі у великих розкошах. Але одного ранку виганяла царівна з маленьким Івасиком морські стада на шовкові трави пасти. Аж тут дивиться, стримить голова коня-срібногрива на залізнім палі на царських воротях. А вона заплакала та й каже, «Гой-гой, мій коню, ти срібна ягрива!» А голова заплакала й собі, та й каже, «Гой-гой, царице моя нещаслива, аби тя мати цариця уздріла, сім раз на годину вона би умліла». А як вийшли вони стадом в поле, тоді царівна сіла собі у шовкову траву, розплила золоті свої коси та й стала чесати. А Івасик уздрів та й каже, які ж утя прекрасні косочки. Даруй мені хоч три волосачки. А вона каже Звій, вітрику, божий душок, Івасові капелюшок, та качайним полем колом, колесочком, як соколом, Доки косу золоту я розчешу заплету. Тоді вітер ухопив відразу Івасиків капелюшок. Покотив ним далеко у поля, а Івасик, доки його й мив, то царівна вже і зачесала, і заплела золоті свої коси. А там, у полі, полював на тогді сам царевич, та й здибає Івасика, як він, плачучи, за своїм капелюшком гониться. А царевич питає його, а ти що тут робиш, що стада не пантруєш? тоді він став царевичеві все розказувати? І як царівна з головою коня-срібногрива розмовляла, і як вона золоті коси чесала, і як з вітром говорила. А царевич каже до нього «Знай же, Івасику, аби ти сен нікому в світі не вповів, бо буду бити». «Не вповім», – каже Івасик, та й побіг далі за своїм капелюшком. А на другий день, як царівна морське стадо знову на пашу виганяла, то пішов царевич за нею на зерці. А вона знов каже до голови свого вірного коня срібногрива. «Ой-гой, -ой, мій коню, ти срібне грива!» А голова знов каже до неї. Ой гой царице моя нещаслива, Аби тя мати цариця уздріла, Сім раз на годину вона би умліла. А в полі стала вона знов золоті свої коси часати, А Івасик став знов до неї казати, «Які ж у тебе прекрасні кісочки, Даруй мені хоч три волосочки!» А вона знов каже, Звій вітрику, божий душок, Івасові капелюшок, Та качає ним полим колом, Колесочком, як соколом, Доки косу золоту я розчешу за плиту. А як Івасик побіг за своїм капелюшком, тоді морське стадо Перестало шовкові трави пасти Та й упустило голови в землю. А царівна каже до стада, Гой, стадо моє, морське моє стадо, Чого ти травам шовковим не радо? Солоне море, чого не спиваєш? А стадо тогді каже, царська ти дочко, Чого нас питаєш? Слуга невірна в короні сидить, Царська дочка все стадо пасеть. А царевич вибігає тогді з-за корча, де бувся сховав, та й каже, «Доли моя наречена, з маленької заручена, чого правду не казалась, яка зрада з тобою всталась?» А вона тоді каже, «Царевичу наречений, ще й друже мій заручений, тому правду не казала». Землі святій присягала. Та й стала тогді царевичеві всю правду казати. А царевич каже до неї Покидай же тепер стадо пасти та ходи зо мною у мій двір. Але так, аби ніхто тебе не видів, аж доки я тебе не закличу. От взялись вони за руки та й пішли. А царевич, як прийшов у двір, так зараз велів усе своє панство, усе своє боярство на великий обід запросити. А як позасідали всі за стіл, цариця на покуті, тоді став царевич казати. «Що такій служниці йдеться, котра над своєю панею таку і таку зраду зробить?» А цариця перша похопилась та й каже така служниця варт, аби її дикому коневі до хвоста присилити та в чисте поле пустити. То ти сама на себе суд засудила, лукавий ти рабе, каже царевич, та й уводить тоді справжню свою заручину. Тогді здоймили зараз з невірної служниці корону. Здаймили дорогі царські шати та й убрали на царівну, а служницю вивели на подвір'я, прив'язали дикому коневі з морського стада до хвоста та й пустили в чисте поле. Цар з царицею повінчався, зробили гучне весілля та й гуляли цілий тиждень а до шлюбу їхала царівна на своїм вірнім срібногривім. Бо як скоро пустили невірну служницю з диким конем чисте поле, а кінь її розніс по кісточці, що і ворон би їх не позбирав, тогді срібногривий відразу ожив та й заіржав на весь двір. А старенька царичина мати також була на весіллю. Бо як дочка її золотий перстінь у воду впустила, то прилетіла срібнопера щука, вхопила той перстінь та й принесла аж у царичин став, де її риболовці у невід мили, та до цариці принесли. Тоді старенька цариця догадалася, що їй дочка лихо погостила. Казала собі золотогривого коня усідлати Та й поїхала у тридев'яту землю Дочку свою знати. І я там бував, Коваль коні кував В серідні підківки, Летіли ластівки Та все ще бетали, Казки вповідали. З-за гір'я шкляного, З-за моря солоного. А я там був, Всю казочку чув, Та й вам вповів. А журавель летів, Та сів собі на даху. Ла-ка-ка! Не варт твоя казочка, п'ятака.